Salmul 288 cu CUVIOSULUI EMILIAN Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă atunci când de judecata lui Dumnezeu te-ai în mănăstire, ai intrat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă prin post, trupul ca pe o iască l-ai uscat și războiul cu trupul l-ai câștigat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă prin privegherea în peșteră, drumul mântuirii l-ai aflat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă făclia râvnei și iubirii lui Dumnezeu ai purtat și călugării exemplul tău l-au urmat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă atunci când cu lacrimi în te-ai te rugat, Domnul rugați a ascultat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă glasul din cer, Emiliane, iartă-ți să-ți toate păcatele tale, te-a binecuvântat și mântuire ți-a dat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă atunci când lumina, ceea ce lească te-a luminat, eguminul mănăstirii s-a Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă prin tine toți frații din mănăstirii s-au îndreptat și cu râvnă pentru Domnul au lucrat. Bucură-te cu vioase, Emiliane, fiindcă te-ai pocăit cu adevărat, iar Domnul iubirea sa de oameni ți-a arătat. Bucură-te cu vioase Emiliane fiindcă în lumina acea neapropiată a intrat și bucuria cu nunii cele veșnice ai aflat.